Niin, neljä 0 Anna on finaalottelussa johtaa. Ja yritti nostaa silän. Ja ei ole syttynyt. Siellä palaa vihreä valo. Yksin kiitän kiitan pelaaja. Taistelivat erinomaisesti. Yeah because uh, I think uh, maybe this is uh, Wild uh, Western. Mä annan tps viikko, että pelikanspeliin me nyt ei ehditty ennakoimaan, koska tässä nyt äänitetään pelikansmatsi jälkeisenä päivänä, mutta otetaan viime viikon pelit ja pelikanspeliin tohon käsittelyyn ensiksi. eli mennään viime viikon tiistai saipa TPS-otteluun. Mitä mieltä no. olin pelistä? Tota, Täpsil oli se hyvä alku siinä. Tota... Pääsi johtoon kyllä hienosti jo ja ja maalilla. TPS oli kyllä kuitenkin siinä. Koko ajan niin ottavana osapuolena. Mutta... Joo, ja Saipa pisti siinä, Ville hämäläinen pisti maalista muun muassa ja tämmöistä tuuriakin oli mukana se on se paljon. Mä hyvin mieleä, että siitä olisi pitänyt jo pistää. Mutta Saipa saipaka sin koko aikaa että tavallaan heilläkin oli vähän mun mielestä. Ja, ja tepsi, tepsi pääsi oikeastaan hajottamaan systeemin, hyvä karvaamisella aika paljon, mm. mikä teki saipa aika hankalaksi. Mutta Saipa taas kuitenkin kasvoi siinä pelin aikana taas, Et ehkä siinä onkin se, että ei Saipa tee mitään taikatemppuja, mutta niillä oli jotenkin semmoinen. Ne ei vaan osa osaa hävitä noita ei, Ja niillä on just se, että, että jos niin kauan peli on tiukkaa, niin se jopa aina käytännössä pitää itse ennakkosuusikkinä. Varmaan on, kun niin monta kertaa sinne on onnistunut. Työhön oli ensimmäinen peli nyt, kun ei meidän NHL2 ollut messissä. Siihen suhteutettuna pelihän päättyy tosiaan niin jatkoaika tappioon kylläkin. Mm. Petulkävimpiä, niin, niin tuli huono syöttö vaan. Ei ollut hyvää syöttölinjaa. Ja, mm. sit, totana, niin tämä, Gileadto pääsi yksin läpi ja teki maalin. Mutta siihen, siihenkin niin nähden, että ei ollut koivuja näin mukana, Se oli se ensimmäinen peli. Ja kun puhuttiin, sit, että Pajojan kyvyt oikeasti ensimmäisen kerran vaan mitataan, kun on tavallaan samoissa lähtökuapissa, mihin virta jäi silloin, potkut saatuaan, niin tosi hyvä, tosi hyvä oli kyllä ja tärkeä se yksi piste, saada Kyllä se oli ehdottomasti voitettu piste. Sitten mitä tuossa onnisteltiin, niin ei kauhean ruusut... Peli odotettu kärppi vastaan. Ei kyllä, ei tarvitse kyllä, mä olen kumpikaan. Ei, mä sanoin 5-0 turpaa siinä. Mä sanoin ääntä. Se oli toisinpäin 4-1 tai 4-2, mitä se oli. Mä en muista. Tappio kuitenkin. Tappio kuitenkin veikattiin muuten, että vastoi meidän odotuksiin, niin T-Pes aivan loistava vieraspeli. Ei se näntivoittoa ollut, mutta se oli, se oli tehokkuutta teho teho ja siinä toisessa erässä, niin niin... niin näin, että oli, niin toinen erä etenkin, Kärpillä oli todella kovaa painostusta ja siinä niin kuin vähän sulle vitsi, vitsillä tekstaatiin joita, että tepsillä oli siinä niin paljon alivoimaa onko se 5 kolmonen siinä, että jos, jos tästä selvitään takaisku, niin mä tarjoin pojille kaakaa tästä vastaamaan. Ja... Jotain mullekin se ottaa tarjolla, mutta ei kauheankaan vaan kyllä mennyt. <laughs> <et, laughs> Ennyt sinä edes vastaamaan. Et. Ei, ei se sit kuitenkaan... Niin... Kärpä teki sinne varsin yhden maalin, eikö se selvisi selvis siitä hyviä sitten kuitenkin, niin nousi äijä esiin rykästi ne tarvittavat maalit ja 4 ja yksi voitto kuitenkin Oulusta, niin se on aika helvetin hieno suoritus. Joo, pakko nostaa tässä pelissä. Vaka vanhan vahalahtit, semmoiset jästimmelä sun lähetin ja todellakin kädet pystyssä ja kädet alhaalla. Mm. Nyt alkaa näyttää siltä, mitä tässä ollaan Joka sitten jatkuu myös, jos mennään tohon heti heti pelikaasot. Mennään vaan, niin sinne otetaan kanssa. Niin... Nyt oikeastaan näistä kahdesta pelistä, mitä voi sanoa, niin nämä it, hankittiin kärkimiehiksi vaalaaret, koskiranat anttilat kumppanit, kaikki on vastannut huutoon, Lokke Vilsi, hyvin, Mikka tuomainen, ehkä todella positiivinen ja mun mielestä tavallaan aika kohtalo että Pekka Virralla oli vähän semmonen vähän että kyllä Tuomainen, ja jumala tulee tokkuus ja nyt se sitten ottanut sen kun Pekka Virta lähti, niin nyt se siero oli sitten tosiaan miönpelissä. Mutta mun mielestä täyttää hyvin paikka siinä ketjissä Siinä on Lokke ja Vilsi. Joo. Mutta tota, eilissä pelissä, niin, niin miten se nyt sitten sanois, että Mä odotin sit tosi vähän maalista niin kuin puolustustaistelua, koska peli kanssa tosi hankalaa ollut maalinteko Ja sitten taas ne on kuitenkin puolustanut hyvin Niin, niin Tepsi päässinä niin ensimmäisessä erässä niin, mun, mun mielestä hienoa, että pa paljon parjattu Kori Lokke heitti aivan open poikittaisuutta että kauden ensimmäisen maaliin, Tepsi meni yksinolan johdossa erätaulolle toisena erä alku heti, niin Lokke teki yhden hämärimmistä maaleista. Kun se oli hämärä niin hämärää Se ollaan. tulee ja se lähtee niinku vetämään vastapalloa siihen, niin että et tietää se locken vedon, niin jos sanoo puhtaan osuma siihen kiekkoon, niin se olisi mennyt suoraan pernaan suunnilleen Mutta Sitten se lähti sellainen ihme perhonen, joka sit meni korpikari luistimen kautta sisään. se lähti sellainen ääni, niin kun olisi rikkinäisen hiilikuiton on hetonseinään. Se on ihan kauhean näköinen pompusoli ja meni tosi hiasissa, Joo, ja Sitten ja... sitte Kevin Shattenkirk näytti sitä hänen huippuosaamistaan kolmannes maalissa 7, loistaan poikittaiset Vahalla ja Toki se olisi pitänyt koskaan mennä Et läpi, että pelikas huono puolustamista. Mutta Vahallahti pääsi lyömään 3-0. Näytti, että etsi menee menoja. Joo, ja sitä ennen oli ollut to, Anttila Rankari, kun oli Anani tota, no, niin Latvala joutunut rikkomaan. Aivan joo. Se nyt oli vähän antelannut ehkä semmoinen kynäliä, ole. vai onko? <laughs> Mennään siihen <kohtaan. laughs> Joo, mutta to, to, sitten pelikans maaliton putki, pelitilanne maaliton putki, kesti lopulta 212 minuuttia risat. 2, 212 minuuttia 48 sekuntia. Ja sitten Janne Tavi pääsi lyömään. Tepps tepsin, tepsin tuli semmoinen virhe siinä tätä alhaalla, niin Vittasmäki lähti tuomaan Djakkoa. Sopane voitti kaksin risti Jäkon. Pyötti Taville, joka sit pääsi aika vapaasti ampumaan pistikäkon maaliin. Se maaliin niin tota, se oli, se oli huono virhe sitten tota, sit tasavajaalla niin kolme minuuttia myöhemmin vähän reilu, niin sit Joo. kolahti toisen kerran. Se oli aika siis, mm. siis, siis niin kuin tuli semmonen olosieräu, kun pelikas pääsi kolmeen kahteen ennen kolman toisen eran loppuun. Niin vähän semmonen olo, että peli pelikas me päästään mukaan. Et Tuntui että niinku vähän ehkä niin odot, että se kolmen olaa riittäisi jo. Et nyt on iska vähän poikki jo. Mut. Sillä se ei, ei todellakaan käy, kun ei rupeaa kuvitturaamaan. Sitä täsin me... tämä uuden miehen Raumanluko, tai no Legist hankitun, niin, tota, niin vähän tyhmä jäähy. Kyllä. Joo. No se jätkä mitä kaksi vaihtoa koko pelissuunnille ennen sitä, tai joku minuutin jääaika ja kaksi jäähyä siihen, niin ei se on ihan ruusaa näyttänyt se Sitten tultaisi, niin tota, oli semmonen pieni pelko, että nyt kun ne peli ei vähän ketsopipulla auki, niin mitäs se nyt sitten tästä ravähtää käsi ja tepsi munisen peli siinä. Mut onneksi niin ei nyt kuitenkaan käynyt, että sit Anttila nousi mun mielestä esiin kaikista Kyllähän oli joka tilanteessa oli aina jää, kun uskasi viedä ja suojata. Ja Tu sitten tuntui, että kaikki onnistui sieltä suunnilleen mm. kolmessa. Ensimmäisessä tuntui, että ei ole mikään oikein onnistunut. Sitten toista, että eteenpäin, niin se oli suorastaan suorasta välillä. No. Ja sitten nimenomaan tässä kolmessa, sarassa, niin Anttila sai vistsi oman jälkeen, takaisin ja syöttiin. Joo, joo, pala. se itse tota, no, niin, taistelisin pitkään päässä ampua maalin kulmaa, että napassa riparin, pikkukaaroksi ja haki ehkä vetopaikka itse. Sitten että ihan rantanne tulee sieltä, niin se on hy siis hyvä. Hyvä siirto suoraan lapaan, hyvä paikka, pedata siellä rantas rantanne pamauttaa niin paljon kuin kädestä lähtee. 4-2 debytti näyttää vähän paremmalta siinä kohtaa, pääsee nostaa käsi ilmaan. Kyllä. Niin, niin, tota, niin kuten Suikkainen on siellä keleudistilaisuudessa, niin siihen se viimeistään se heidän, heidän puristus katkesi. 4-2 selkäranka poikki, sit vaan pari minuuttia myöhemmin, niin no, jos olis ollut ratkaisema maalistossa eikä keskusteltu enemmän. Mutta et, EPSI ehkä teki vähän samaa takaisin, mitä jokerit teki silloin aikanaan. että seppäinen kaadettiin siinä, kulkinen kaato seppäsi jokerit, rankas siinä. No, TPS oli nyt vähän liian lepsu, kun tommosen kohtaan laitoin. <tos> Ei ollut niin selvä kyllä. Mutta kuitenkin siis maali edeltää siis tilanne, missä Jarkko Immonen piti kiekkoa koskeroita kamppassa aika tyylipuhtaasti, ristikiakon, Antila pääsi tulemaan ajo maalille ja. Harhautti. Harhautti. Mä <tos> tällä kyllä, paveletsi siinä siinä niitä. Tota, ja pisti, ujutti Kiakko, mä maalia 5-2. Peli, peli ohitte, etteepäs voitti. Joo, mä voisin tulosvedosta rahaa. <laughs> Muten, mutta täytyy sanoa, että niinku siis, ää, kyllä mä pelikaspelistä olisin odottanut voittoa muutenkin. Mä niinku niin ennen peli juteltiin, mä veikkasin semmoista, että pelikas pysyykö nollilla tekee yhden maali, tekee pari kolme maalia. Niin tiukempaa peliä mä odotin, että se yllätti se meni 5enkin asti. Mutta tota toi, toi karppapeli tuli mulle ihan puskista. Mä en uskonut yhtään siihen, että ne pystyisi pelaamaan noin hyvän peliä Kaiken kerta oli, siis oli onnistunut pätkä. Joo, on ja siis TPS on nyt nousu voittoprosentti on 45. Joo, ja kun katsotaan, niin, niin kuin Pajuja sanoa, niin alkaa selät näkymään, siinä on hetkinen lukkoon, lukkoon on lukko on 3 pisteen päässä S4 pisteen pääsi. Joo, ja TPS on kuitenkin moni, vielä yksi peli vielä vähemmän niin. osaan joukkueesta ainakin, niin siinä on ihan tavallaan niin kuin. Kahden peräkkäisellä voiton niin ne ollaan ihan hyvin. TPS voi olla sen kahdeksandalla jopa. Yhdeksäs, Oikeastaan niin voidaan siirtyä, jos varatoon ennakoiden puolelle. Eli kaksi pelitalviikkoa jäljellä on nyt tiukat pelit peräkkäisinä päivinä. Tappara TPS huomenna perjantaina Tampereella. Jokerit lauantaina Turussa. Hegemonia niin Voidaan ajatella ehkä tämän loppuviikon teemaksi. Voisi sanoa, että nyt kun ne selät näkyy, niin nyt täytyy ottaa iskut näistä peleistä. Nyt on, ne on tärkeitä pelejä. Että Tepsi niin pääsisi maaottelutauolle kympisakista. Kympi se on täysin realismi tässä kohtaa. Se on täysin aina, realistinen. Siis vai voittamalla. Kyllä joo. Tappara oli hyvä sivaksus, tota noin, just ennen kuin kohtaisin jokerin. Itse katsoin sitä peliä ja olin aika tyrmistynyt silloin. Siitä laittoi esimerkiksi meidän Facebook-sivulla aika paljon hmm. taas tätä samaa, samaa, samaa tota trollausta sinne, että miten se voi olla, että jokereita aina suositaan jollain tavalla. Tai miten miten niin, vaan niin kävi niin hyvä tuuri? Miten <laughs> se voi olla niin? No, kuitenkin Tappara otti siitä silloin tappion, jatkuaikatappion, mutta siis viimeksi kun Tappara olisi jäänyt oikeesti vailla pisteitä, niin eilen, eilen jäi Ilvest vastaan pisteitä. Mm. Eli tämä antaa ehkä niinku Toivon mukaan antaa Tepsille hyvää iskupäivä, jos Tappara olisi pieni pelin, niin lama nyt ketkin osuisi se just ennen taukoon, ja niin Tepsia pitäisi päästä tässä hyödyntämään. Ja nimenomaan, se on vieras peli. Semmonen, sen sen käräppäpelin mallilla just, ettei Tepsi ei ole ottanut niinku, kyrki pelaamaan, mut niin pelannut sitä niinku liian riskillä. Et vieraspelissä niin jos kärpä, niin kiekollis, niinku karpapeli vertaa eli sen pelikaste niin kotikagossa täpse tulee pieni se kiekolisesti kiekolisesti niinku olla vähän hu, turha huolettomia, mm. Et niinku se olisi vähän rohkeet. tai y, y, yli niinku rohkeetsyöttää semmäs niinku just semmäs ni rystyt Niin niin se selän, selän takaa syöttöä tämmöstä niinku siis se on ihan niinku turhan niin ni sit niinku vähän kärjätää ikävyyksiä. Niin karpapeli semmusi vaan oikeen nähle. Täks se niinku tosi Tosi niinku tota sanois varman päälle no. mut silti ei kuitenkin lähtenyt niinku pelkäämään perusasiat omasta taskuun onsa pitää tehdä vähän suojalle sulle niinku pelkää suojalle menee ne tota näe että perusasiat pitää tehdä hyvin joo siis siis täpsi pelasi niinku aika yksin kertaisesti sen kärppäpelin kuitenkin mutta että Tapparaakin vastaan niin ei, sinne voi, ei sinne pelkäämään voi lähteä. Mutta silti kuitenkin se puolustusajattelu kaiken edellä ja sitten tota, no, niin Tapparalta, niin kun Tapparassakin on se hauska ne niin kuitenkin on pyrkinyt sitten hieman sitä kontrolloidumpaan peliin, niin, niin kontrolloida niin sitä kiekkoa niin, niin sitten varsinkin kun se pakkipää ei ole niin iskussa, niin sinne asettamalla, antamalla painetta, niin kuin niin Tepsi alkukaudella tehtiin, just kun tiedettiin minne iskee, kun se ei ole ihan jengoilla se peli. Niin Tapparakin on pelannut niin. Koti täytyy tehdä se Ilves Mitä Ilves teki oikeen? Niin niin tässä tätty tätty samaa. Okei Tappara oppii, tuttakemme että se niinku oman pelityylin puitteissa pitää pystyä iskemään se Tappara heikkoihin kohti just. Ja tamalla kohtaa sielläkään voi lähteä mitä maalintekoki paloita edatta. täytyy pystyä pysty niin kuin pelaamaan se omaa omaa edellä ja sitten niinku sit siitä, siitä niinku kääntää just vastaan. Näkö on aika hyvin kääntänyt nopeet vastaiskuja, niin kuin elenkin nähtiin. Joo ja oli, oli vähän tota, no niin uutta ylöstuntokuvioikin mun mielestä, oli pari-kolmekentääkin mun mielestä otteessa nähtävässä niin uutta fiilistä, että tehdään niin sinit yli ja odotetaan, että se tulee taakse ja jätetään alueelle. Mm. Ja lähdetään itsehän antamaan niin ylöstöpaikkaa. Mä en ollut semmoista niin pitkään, kun se on ollut aina sitä, että pusketaan vähän niin kuin läpi. Ja mennään kulmaan. Niin. Ja nyt siinä oli vähän sellainen, että tehdään se tilaa siihen niin kuin viivalle. Niin kuin viivan kautta lähdetään rakentamaan. Se kekko jäänne, niin, se, niin, se kiekko, se, se kiekko jää, niin tulee hiukan aikaa, siihen, kattoo, koska se tulee siihen vastaiseen tilanteeseen. Se oli omastaan uutta, mitä mä oon nyt nähnyt. Kun... se, mikä, mikä niin kuin heti tavallaan niin parantaa mun silmissä näitä tepsi maissi, on se, että, että nyt näyttää siltä, että nyt on niin kaksi suhteellisen toimivaa ketjua, että ei olla enää mikään joukkue. mikä sen aika hekellyttää, kuinka paljon iskukyky lähti kuitenkin. Mm -hmm. niin, niin nyt mun mielestä Vilsi on oikealla paikalla lokken kanssa. Ja Tuomainen tuo ihan hyvän lisää siihen, ei se välttämättä tehoitua, mutta se, nyt se kuitenkin pelaa niin isomiehen kuulu, se haastaa, se suojaa, tekee tilaa ja niin kuin, jopa taklaa. No se on sillä niin, että Lokkevan kiekko ja kaiken järjen mukaan niin se on aivan helvetin hyvä, syy. että, että Vilsilä Mässä ja jos se, ei sattu, se menee ykköisesti se, niin Tuomainen pitäisi olla siellä suurkostossa. Niin, ja sitten se mikä muistaa, se on aika ole merkitys, niin, että Tepsilla on kuitenkin viivassa tosi paljon taitoa edelleen, vaikka nummelinki mm. lähti, niin sulla on siellä, siellä Ristoloista, sulla se Schattenkirkkiin, joka tuo heti lisää variaatio siihen peliin. Niin tota ei, ei se tarvitse ajatella, että et siellä on sah saha pakki, joka se ampuu vaan viivasta, mitään vastaavaa. Että siis sä pysty pelaamaan, pelaamaan niitä paikkoja, että et vastustaja ei voi luottaa, vaan siihen, että ne pelataan vilsiin pojes, niin ei niin tää ketju ei tee mitään. Tai pelataan vahallahti pojesta tämmöistä tämmöstä. Siis, Iso ajät käyttää niinku ja Tuomainen, niin, niin kuin, ne pelaa sitä kulmapelin just silleen, niin tehokkaammin. Että niinku vähän sitä pakkia, koittaa hajottaa systeemiä ja sitten ajaa sinne maalille ja sinä äijä on kuitenkin mennyt maalille päin. Ja sit sulla on viivas kuitenkin tuki heti sen vieressä. se on niin paljon järkevämmin organisoitu, on, Tysin, että se hyökkäispääntäväminen. On jo kyllä siinä esimerkiksi Eilen vasta oli, oli, oli paljon asioita, mitkä oli aivan oikein ajateltu, mutta se toteus ei aina ihan nyt mennyt. Mutta siellä on selvästi se, että siellä ajatellaan nyt maltaa vaalia. Joo. Ainut asia, mikä eilen vähän paistui silmäni, aika paljon meni laukauksia päin seiniäkin. Mut sit mahtus mukaan esimekki suorassa syöttyä, jos maalin voi tehdä. Joo joo, ja Rikstola silloin oli yksi, yksi loistava one timeri, mikä meni semmoinen 10 cm yli, että se ku ois menny olaisiin paperiksi, joka koskaan siihen vetö. Mm. -hmm. Että tota... Kyllä asiat nyt tuntui ihan hyvältä. Joo. Vaikkei näin just nimenomaan, mun mielestä se on se yksi pointti, mikä mä nyt voisin tähän näin. että varsinkin kun tappara ei ole hävinnyt, mm -hmm. niin siellä on varmaan asia sunnuttu siitä. En mä se usko, on... et siellä puhutaan minkään tyyppisestä lamaajasta. Ei ei, mutta mut siis se, että niin, jos, jos toi tarkoittaa, että kun Tappara hävi Ilvekselle, niin on siis se paikallispeli, onko se paikallispeli-dynamiikka, onko se ehkä ja Tappara lähtenu vähän takia auki Ilves vastaan, en tiedä, sen nähdä huomenna. Mutta tota, no, niin, Tepsi on kuitenkin ollut Tampereen perinteisesti aika hyvä. Niin nyt pitäisi nimenomaan... Mun, niin... mun, mielestä, mun mielestä se oli hyvä ratkaisu, kun Pajojaa eilen, kun painotti sen, että hän ei oikeastaan ole mihinkään tyytyväinen. Se on just tämmöisenä hetkellä, kun... Oikeasti, no kaikki näkee, että se peli oli eilen aivan parempaa kuin se oli vaikka kaksi vuotta sitten. Mm. Ja silloinkin pystyisi löytämään enemmän positiivista, mutta mun mielestä se on just tällaisella hetkellä, kun vasta pelät näkyy. Jos nyt yksi peli saatetaan voittaa, kaksi peliä putkeen, nyt pitää päivätä ihan hyvin persensä. Ja sitten vastapuolella on jossain vaiheessa, mutta yksi peli edes varaa hävitä. Mm. Niin sitten voi ehkä antaa jollain tavalla niin kuin, niin kuin mielenluonteessa niin kuin, to, vähän niin tietyn verran periksi. Kyllä. Okei, okay, nyt sitten vedetään tapparapeli, peli ippuun. Mitä seuraat huomenna? Kyllä se, Mä veikkaan, että Tepsi tulee semossa, että nyt on pakko pitää niinku vahvana ja lähteä oikeaan peli. Samantyyppisesti kuin sitten vastaan, että ei välttämättä mitään hienoa tekemään, mutta jos vahinko käy, niin kyllä, joku ilmasta isaloa maali. Mm. Niinku kävi et, et voi vähän niinku toban varkain to sanoa hyvänkin kun toppari on ollut kova. Ja tuossa, no niin, no niin, no, on niin, oli varattu kovaa. Tämä mm. menee nyt pikkasen kotiin päähuduna, mutta mä veikkaan, että toi voisi päättyä vaikka 24. Okei. Okay. Mä uskon siitä, että pela Tepsi pelaa hyvän puolustuksellisen pelin, mutta on niin, siinä on mun mielestä vähän se vaara, että, että tappara vetää huomenna isomman vaihteen silmään ja onnistuu tekemään ehkä avausmaalisena pelissä ja tekee siinä ekan kymppiin, koska siis. Sehän se perinteisesti kotiukkaita tulee ottaa sisään näin niin, niin jos, se on mun suuri vaara, että jos Tepsi on sinne hereillä, niin siihen se peli, peli voi jo kaatua. Mä en kyllä usko he, he, he, siihenkään. Tai tavallaan, niin no ehkä Tepsillä huono ottelu alkuin, ei ehkä enää niinkään pajuja aikana, tai sitten se on käyty ehkä enemmän kotipeleihin. Mutta se, mikä ehdottomasti on ollut, se, että toinen erä on ollut Tepsin heikoin erä aina. Niin siitä päättyy, täytyy, siitä kun TPS selviää, niin sitten on paljon paremmin voittaa. Mutta mä uskon, että tota, tappara on ollut sen verran hyvä. Et, et, kyllä tepsi, taistelee, te, tepsi taistelee aika hyvin sen pelin, niin se on se 2-2 on menee jatkoajalle ja kyllä mä uskon, että siitä piste tulee turkuun. Okay. Ei välttämättä tule No siinä on itse asiassa aika molemmat, jotka on tosi herkkiä. Onko se muutenkin muutenkin katsonut täällä paljon liikassa, kun tasapeliosuus on aivan älyttömän iso? En ole tullut katsonut, mutta kyllä on huono, että on tullut siis jonkun verran. Siis on järkyttävästi. Sitten tota, lauantaina tää kuuluisa se luvun klassikko TPS-jokerit. Vanha kun Helsingissä tulos 1500 kannattajaa. ja, ja, oh. ja vähän enemmän porukkaa. Keski, keskiviikossa eilen. oli sen verran aneminen yleisömäärä, mikä viittasi vähän siihenkin, että. Niin kuin eräs, eräs kaveri sanottiin, että, että ehkä jengi jos huomannut kasvuti peli tällä viikolla niin jokeripeliin, niin mä uskon, että siellä saattaa olla hallilla aikaisia porukkaa lauantai tää Turussa suosittu potteluparia aina, eps niin. Mä näkisin sen niin, että Tepsy on ollut aika huono noissa nois, nois, jälkimmäisen päivän peleissä, mutta tällä kertaa se on kotona, mikä mun on ihan eri, eri juttu. Ja sitten halutaan varmasti kuitenkin lähteä, lähteä painimaan tosissaan voitosti tänne maastelutaukoon, että saadaan se hyvä loppu siihen. Ja mä uskon, että Tepsi lähtee aika latautuneena siihen peliin. Tullaan kuitenkin Tampereelta, ei jo pitkää matkaa takana silleen. Ja sitten pääsee huilaamaan, niin kaikki lyödään jäälle. Mä uskon, Onko siitä tulee todella hieno peli, todella hieno jälkekohtelu? Mm. Et... Mä oon vähän kahden vai miten se päättyy, mikä sun visio on. Mä äsken niin maalallin jotain 3-3 tasurikiä ehkä niin mielessäni. Se tosiaan aika paha sinässänä. Jokerithan, jokerithan on, on siellä on paljon loukkaantumisia tälläkin hetkellä. Ollaan adukas joukkue kyseessä, mut niin tehot siellä on, Hilari Filppulee ja Moseisen paras aika paljon ja tietysti on tietysti sitten sit ruutukin on nyt ruvennut tekemään, hmm. niin kuten teki eilenkin. Ja no se on lopettanut jäähylytä. No on se se aliervostettu ihan oikeesti, hmm. Se pelaa ehkä pienessä roolissa, mut sit taas että se, se, on, se on voittaja luonteeltaan kuitenkin. Kun se lopettaa sen höntyilyn, niin jokerit, jokerit pärjää tosi se, Kuutioottelu on hänen luottanut kakkosta. Ville Nieminenkin on ehkä auttanut osittain pikkasen. Sit, että, voisi niin. mut joo, vois niinku veikata jotain tasuriin, ja jos haluaisin, kun, kun mä olen nyt näyttänyt tälle, että pitkän voi tehdä rahaa, niin mä haluaisin lähteä hakemaan itse tähän ehkä 3 kolmeen kolmekin. voisi ehkä rakentaa sit jo kerää, se jokerällisen, sen enemmän, neljä kolme ehkä, tepsille ehkä neljä, kaks neljä. Mut koska tällä tallaan on kuitenkin sit taas vähän niinku katkeeraa tappioissa ja siinä ottelussa, se oli hyvä alussa. Niin kataa. Tää on tosi paha, mukaan, vois, semmos, tiedä, että sadajoukosten mukaan voisi saman tien jotkut voittaa, mutta ei välttämättä. Tää on, rasti. Tepsi, tepsi on hy, tepsi niin hyvä kotona ja sitten taas kuitenkin niin se peli on viime aikoina kulkenut kokonaisuussakin ihan hyvin, kun varsinkin kun otetaan pois, niin, niin mm. ei yhtään, yhtään niin kuin tappioa kuitenkaan vielä siinä. Niin, niin Jos mä nyt veikkasin, että täysin niin suora tappio. Toki Saipaa vastaan tuli turpaa jatkuvasti, mm. ja mä uskon, että tapparaa vastaan tulee kanssa. Mutta mä uskon, että tässä se ruokkii sitä seuraavaa päivää. Ja... Niin kuin sanoin, niin sitten tulee jännä peli ja tulee, todennäköisesti nähdään tosi hieno jääkiekko niin, niin mä sanon, että se kääntyy, se, se menee tosi tahtiin, se kääntyy kolmantaisraista Tepsille 3-2 Ja heitä vielä tämmöisen bonarin, että Tepsi selviää tosi täpärästi, että jokerit tulee painamaan siinä lopussa päälle Tepsi iskee sanotaan siinä niin kuin viimeisen vitosaikana se 3-2 maaliin Ja sit jokerit painaa koko loppumatsin, mutta ei olla helvetin hienon puolustutaistelun kautta ja voittaa sen matsin sitten että... mau, mau. Uskoisin, että, että, että no he senkin to, to, to, to, to, toivonkin sitä kun tyttöystäväni, että mennään, hän näkee kauden pelisä nyt, kun mennään lavontana. No, se onkin hieno, hieno peli. Paikan, hieno. paikan päälle niin, tota, Toivon totta kai että sitten, niin kuin että hän pääsi näkemään hienon peli. 32 2 siis, mä luotan että kolme pistetia tulkuun lauantaina että, että Tampereelle ei käy niin hyvin, mutta lauantaina käy paremmin. Se on. Sä vaallittaisiko ihan niin kuin toisen täydelliseen viikon? Mä olen tyytyväinen. Mä lähden sieltä 3-3. Mä Mä lähden sieltä 33 3, -3 sil Mä lähden sieltä mä, mä, Kuten... niin mä sanoin, sieltä niin Mä vähän pistin jokereen 3 Mä lähden sieltä 3-3. Mä lähden sieltä 3-3. Mä lähden sieltä 3-3. Mä Mä Mä ja pohditaan, ei luvata kuitenkaan. No ei sitä 100% sulla, mutta lähtökohtaisesti... Lähtökohtaisesti niin, luvataan. <laughs> niin, että... Se kuulostaa paremmalta. Totetaan idäihmekäsittelyä silloin ja mietitään silloin vähän, että mitä... Ja pohditaan, mikä tämän, mikä tämän takana on, ja että olisiko tätä voinut mitenkään, mitenkään ennustaa ennen kauden alkuun. Ja sitten muutenkin kuin katsoa vähän historiaa ja muuta, että mitä siellä on vähän, mit, miten tää ero on. on Onkin katsoa, mitä löytyy. Kyllä, Et viikko. Joo, kiitos Markku. Ensi viikkoon. Moi, moi moi! Niin, neljä nolla. Suomella ja Anna anna, kakku, anna sakkua, saatana. Ja yritti nostaa stilä. Ja ei ole syttynyt. Siellä palaa vihreä valo. Yksinkertaisesti kiitän pelaaja! taistelivat erinomaksista. Jep, yeah, se... I think uh, maybe this is a wild uh, western. turn. Katan on että et on härskeetä, mitä oon nähnyt suomalaisena jäkettä meidän iltisen majokotakkelina. Mä häpin. Mä häpin. Se on lailla, että pojat me hävitään teidän pelkki. Teemu Selänteen ja Teppo vinnipekin. Te Teemu Selänteen ja Teppo Winnipekin nummisen... Te Teppo Nummisen Winnipeg johtaa omaa lohkoa. Ja siinä tulee kookaamisesta raukaisuus. Daniel Sedin, Koukataan ja Rau. Munatonta kirkkoa. Kyllä tässä suossa on koko seuraaja. Meidän pitää niin kuin, yhdessä hakea se tukeva pohja ja ponnistaa sieltä. Jotain ratkaisuja on ja kyllä tämä niin joukkuista lähtee. tehdä! Ei ole kiva katsotaan Ei oo, ei oo. Mutta mies kestää tämän, niin. turkulaisena. <laughs> In this league is not possible to uh, speak about referees. That's his penalty. And I am not so rich man that uh, I can say something. Saatana Jorma. Nolla plus nolla. On nolla. You understand what I mean? Sit saatana Jorma. La Lasko la sinivimaa. Saatana persein hei <laughs> heittää vähän vettä. Kuorin vastia menee uli. Järminen, Järminen antaa hirsi mahdollisuuden. Ja nyt tulee elähty liikkuva taakse Amma! Heittäkää vähän nimiä, ketä siellä on. Salo, Virta! Ja pilluhattuneet. <laughs>